107 Esports, amb Dani Tagès. Aquest cap de setmana comencen les diferents competicions del món del futbol base, des de juvenils fins a Benjamins. I nosaltres per parlar una mica del que és aquest futbol base, en el paral·lada en aquest cas, el que fèiem el passat dimarts, és... Mm, a parlar amb en Felip Cortés perquè ens expliqui com està el futbol base de l'entitat verd i blanc. Anem a sentir el que comentàvem amb Felip Cortés. Doncs bé, estem aquí amb en Félix Cortés, el coordinador del Futbol Base del Paralada. Félix, molt bon vespre. Molt sí. bé. setmana comencen les lligues en el món del Futbol Base, la competició oficial. Comenta'ns el Futbol Base del Paralada aquest any, quants equips té, com, com estan tots els equips, els bueno, tenim ja a punt. Explica'ns una mica com està tot. Bé, eh, aquest any hem aconseguit fer equips a totes les categories, igual que l'any passat. Mantenim dos juvenils, un que estarà a primera divisió i l'altre a segona divisió, amb un total aproximadament de 40 jugadors. Hem aconseguit fer un cadet, que jugarà a segona divisió perquè l'any passat van perdre la categoria. El formen 18 jugadors, penso que hem fet un gran grup, possiblement millor del que en un principi ens pensava. Almenys la pretemporada ens donava unes sensacions i amb l'entrenador que el porta doncs, a... fantàstic mantenim els dos infantils una primera i una segona divisió possiblement són els equips que són més justets numèricament perquè bueno, de fa anys doncs, aquest equip sempre han tingut pocs poc, poc jugadors a diferència de, de numèricament, qualitativament doncs, hi ha jugadors que tenen moltíssima qualitat sobretot a l'infantil tot i que a l'infantil B també, també hi ha bons, bons nanos, però a l'A cinc jugadors que són són excepcionals. Els alevins, eh, surtoosament, doncs, eh, no passaran les penúries que està passant a l'infantil perquè haurem tancat els dos alevins amb 15, 15 jugadors i militaran a primera i a segona divisió. El handicap d'aquests dos grups, que són, de, són jugadors de primer any i es trobaran a les seves categories, doncs sobretot a alavi, primera divisió, jugadors de, de segon any. De fet la pretemporada temporada ja se'ls ha, ja ha preparat una mica perquè veiessin la, la gent o no, els jugadors que es trobaran. Mm -hmm. eh, estat, també tenim el femení, el femení el tancarem l'equip amb 18 jugadores, les no, noves incorporacions, la Nati, la Carolina, que ja estan fitxades, la Jana que, que ve de llançar, la Carolina ve de, de l'Estartit, estava jugant a segona, és una gran jugadora, és, molt ràpida, molt ràpida, bona tenim la Lanati també és jugadora de de, de de nacional, així o sigui que ja dona a entendre la qualitat que, que té aquesta jugadora a les botes. A banda d'això hi ha pendents tres incorporacions, que són la de l'Alba, la de la Lourdes i, i una altra jugadora que venen tres, totes tres del Basar Roses pendents de les baixes. I bueno, l'escoleta també està en marxa, l'únic que aquest no començarà en la lligueta fins al 8 d'octubre hem aconseguit fer equip per categoria 2002, 2003 4, 5 i 6 i la veritat que estan tots molt contents i esperem que que tota la temporada continuï així uh, Felip, els objectius uh, suposo que bàsicament formatius, no? Almenys uh, pel que fa als elevins i sobretot a l'escoleta no? el que fa és dos equips juvenils quins objectius us contegeu de cara a aquesta temporada? l'objectiu és, és, és, és molt clar i molt senzill aviam, el juvenil a és és l'equip que en principi ha de, de nodrir de jugadors al, al primer equip de fet, és sabut per tothom que aquesta temporada hi ha hagut set juvenils que han fet la, la pretemporada del primer equip els 7, 5, han, han jugat amb, amb el primer equip i dos doncs no, no han pogut jugar ni un minut per tant eh, la línia seguia és que eh, aquests jugadors demostrin aquest any la seva capacitat i que l'entrenador del primer equip com a mínim els que acaben pugui comptar amb algun d'ells eh, a, to a tots ens agradaria que dels, dels quatre que acaben es quedessin tots quatre és difícil perquè primera catalana quan doncs, s'ha perd de tenir qualitat, doncs calen altres altres coses, però bé, jo penso que al final també va a tenir sorpresa i si no són quatre possiblement siguem sí, tres quedin en el primer equip. El juvenil bé, eh, és més formatiu en el sentit de que hem de preparar els jugadors eh pel joventilar. És a dir, és el suport que tenim si el primer equip ens estira jugadors durant la temporada, eh esperem que no, perquè no hi hagin lesions o perquè no hi hagi sancions, doncs el juvenil és el que ha d'ocupar l'espai aquest que deixin els jugadors de l'A. Aprendre els jugadors a competir, perquè un dels problemes essencials que, que hi ha, a part de la formació, és, vulguem o no, és la competició, i en aquestes alçades, juvenils han de competir, per força, no els hi queda més remei. Un juvenil de, de primer any ha de competir i el de tercer any, si no ha a competir, difícilment pugui estar a dalt. La resta dels equips és estrictament formatiu és a dir eh, la vi els jugadors han de tenir assolit els conceptes bàsics del futbol, conducció, passada, control, xut si no hi ha assolit això, és, difícilment podem avançar amb, amb, amb l'ensenyament no pot ser no per nosaltres, sinó que veiem també altres equips que la categoria cadet jugador no sap controlar una pilota, li costa molt fer una passada als peus. Eh, per tant, què vol dir que des de la base es falla. Per tant, la, la, la idea és clara, és formació des de la base, ja des de la vi. A la vi infantil és molt important formar els jugadors. Cadet la majoria han de tenir tots els conceptes molt clars i, i assimilats pel seu pas al juvenil un cadet que no que no hagi aconseguit eh, assolir els objectius inicials podrà desenvolupar-se normalment amb normalitat d'un juvenil sobretot primera divisió i que esperem que si és possible pujar el, el juvenil a preferent bé, la intenció però és complicat perquè la primera divisió és molt i molt molt dura uh -huh. ah, comentaves tu ara eh, pujar el juvenil a preferent eh, una il·lusió efectible Home, aviam, és possible, és possible perquè des del moment que, que el primer equip utilitza una sèrie de jugadors perquè considera que tenen suficient nivell com per estar a primera catalana jo entenc que, que aquests jugadors han d'assumir o han de portar el pes, pes de l'equip i amb aquesta, amb aquesta qualitat que tenen doncs, haurien d'estar de, lluitant per aconseguir l'ascens la, la pretemporada ha anat encaminada bàsicament a acoplar al grup que hi havia més les noves incorporacions i tenint en compte que el grup important de, de jugadors és el mateix de l'any passat i que a més a més d'aquest doncs, grup grossut 7 estaven fent la pretemporada en el primer equip, per tant és factible, és factible és possible i és això el que volem tots, però no limitaran per estar dalt. Uh -huh. també, també hem de tenir en compte una cosa, que amb, ara fa un mes que portem ja quatre lesions, dos d'elles greus, com són la d'en Jordi Sánchez i com la, la de l'Andreu. Eh, S'han trencat, té un té lligament creuat, eh, l'extern, bueno, eh, té per dies, que l'Andreu en principi té per un mes, un mes i mig, per tant, són baixes importants en Xavi Ceballos també està lesionat en fi, comencem la lliga una mica baixos d'efectius de, però bueno, els nanos que surtin al seu lloc no crec que, que ho faran bé però fa fan els tècnics? Felip, paradada, els tècnics eh, són d'una futbol base estan titulats eh, quin, quina és eh, la línia que segueix el Paralada en aquest aspecte? bé, la, la, idea, la, la idea principal que teníem en, abans de començar la, la pretemporada era disposar de tots els tècnics titulats i això per què? perquè en principi segons la federació catalana de futbol aquesta temporada era la que tots els entrenadors de futbol base jovenil de primera divisió o cabells de primera divisió tots, tots haurien de tenir com a mínim el primer nivell d'entrenador però què ha passat? després de les eleccions que hi va haver a, a la federació la nova junta directiva va marxa enrere i, i, i torna a introduir una moratòria que vol dir que allò que va rendir el seu dia doncs ja no ja no és a gens. per tant, a futbol base tornen a admetre entrenadors sense titulació Nosaltres en tenim en titulació i sense eh, Els que tenim sense titulació són entrenadors que ja han demostrat en el club que tenen moltíssima capacitat que són capaços de portar adequadament el grup i són, són molt eficients a la seva feina. És a dir, estan ensenyant el que és jugar a futbol a la mainada. Per exemple, l'entrenador del juvenil, el Marc, eh, no té la titulació primer nivell, pot té el de monitor de, de futbol base. La seva feina l'any passat va ser molt bona, boníssima, jo diria, i aquest any no doncs s'ha tornat a confiar ell, tot i que no té la titulació primer nivell. I no només hem confiat en ell pel juvenil, sinó que se li ha donat al grup del cadet. El cadet que en un principi eh, bueno, molts dubtaven que es pogués fer un, un, un equip en condicions, doncs se li ha donat aquest grup i la, la veritat és que l està treballant extraordinàriament. Després tenim l'infantil, l'infantilar, Té dos entrenadors, l'Albert Sánchez i l'Ivan. L'Albert té, té carnet, l'Ivan és l'ajudant, no en té, però com si ho tingués, perquè, escolta, es comprometen a la perfecció. L'infantil B tenim en Josep Camps, Josep Camps té primer nivell, no d'ara, sinó quan, quan la titulació la es atorgava la Federació Espanyola de Futbol. I després els alevins no, els alevins no, cap dels dos entrenadors disposa de títol oficial l'Alejandro és l'únic que ha fet a través del consell comarcal de Val Empordà eh, un curs que ve a ser assimilat al de futbol de futbol 7 de la Federació Catalana de Futbol però no, no disposa, el que sí que tenim és un, un entrenador eh, titulat que es dedica a fer les suplències de, dels entrenadors quan tenen algun problema és a dir, no eh, no disposa d'un moment doncs uh, li fa la suplència uh -huh. ah, Ja per acabar Felip un desig per aquesta temporada uh, 2011-2012 pel que fa al futbol a fer aquest parlada no, La meva il·lusió que seria que no s'és mal cap, cap més jugador perquè és molt sembla molt greu que per exemple tinguis un juvenil de segon any que vagi jugar l'últim partit de pretemporada amb el primer equip i per desgràcia se te trenqui i el, el perdis 8 mesos. No? Això és, és el pitjor que li pot passar a un club i a mi personalment perquè jo m'estimo tots els jugadors i jo no voldria que cap lesionés. A nivell eh, futbolístic, jo estaré content si tots els jugadors del club quan acabi la temporada em diuen que estan contents perquè han après alguna cosa. Si mantenim les categories, estaré content. Si perdem les categories, però han après a jugar a futbol, estaré content igualment. Mm -hmm. doncs... Soy Cortés, eh, coordinador del futbolgàs de la futbol, Palada. De... Moltes gràcies per atendre'ns i fins a propera. Gràcies, jo ho sabeu. Doncs això és el que comentàvem amb el coordinador de del futbolgàs d'aquest eh, parlada, Una entrevista doncs, amena i cordial que sempre doncs, és fantàstic parlar amb gent entesa amb el món del futbol en nosaltres que fem una petita pausa i continuem